Velkommen til GameToast episode 33, det tredje afsnit af det nu genopståede podcast. I denne episode skal vi møde en af GameTests nyeste ansigter, Alexandra, snakke med Tanja om A Way Out, og efter vi i fællesskab anmelder Switch-udgaven af South Park The Fractured But Eller But Til sidst vil vi som altid forsøge at relevante nyheder og samle op på, hvad vi talte om i sidste episode. Og med mig gennem internettets magiske kræfter har jeg, som man nok kan gætte, Tanja Lange, 8 nye hey. gametester, Alexandra Danilo. Hej venner, velkommen hey. til. Hej. Okay. Hej. Sådan, så er vi alle sammen med. Til at starte med, kan vi jo lige så godt tale med Alexandra. Øhm. Velkommen til Gametest, Alexandra. Mange tak. Det, Hvordan det, det har din oplevelse været indtil videre? Du har ikke engang prøvet at være til en rigtig produktionsdag endnu. <laughs> Nej, ikke rigtigt, sådan. Altså, Freja har jeg er rimelig godt med indtil videre. Alright. Men det er fint. Jeg er, jeg er glad nok ved det. Jeg føler mig privilegeret over at blive råbt af. <laughs> Men det er en af kvaliteter. Jamen præcis, præcis. Øhm, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre om, øh, hvordan du har hørt om GameTest. Øh, jamen det var faktisk noget så kedeligt, som at jeg så en af jeres flyers på mit arbejde. Om at de søgte nye folk, og så tænkte jeg, det lyder egentlig spændende nok. Hvorfor ikke altså, give det et skud? Og så, så lå den på mit skrivebord i et par uger, hvor jeg blev ved med at sige, ej, jeg skal, jeg skal, jeg skal skrive til dem. Og så gik der bare flere dage, men så fik jeg det gjort, og øhm, nu er jeg her. <laughs> jamen, det er ikke kedeligt, fordi det er jo faktisk Mathias og mig, der har lavet de flyers. Så, øh... Nå, jamen, det var også nogle meget flotte flyers. Åh ja. Oh, ja, tak. Oh, ja tak. Hvad <laughs> øhm, tænker jeg på, om du kunne fortælle dem, om, hvordan du begyndte at spille videospil? Jo, det, det var faktisk igennem min mor. Min mor hun arbejdede for Nintendo i sin tid. Hun var selv chef for Nintendo i hele Norden. Um, så det kom ligesom lidt ind med modermælken, fordi hun jo fik alt muligt med hjem. Så jeg har siddet og spillet 64 og den gamle Game Boy, før den overhovedet var koller. Mm -hmm. um, og ja, spillet Super Mario og Yoshi's Story, og det var bare det fedeste i hele verden. Um, så min mor hun Begyndte ligesom at skubbe mig i den retning. Ja, var er hun så, selv, var hun var selv vild med de spillemaskiner? Det var hun. Hun var meget, meget glad for dem. Virkelig højt op i videospil. Yes. Uh, og det var også derfor, at vi var meget Nintendo-familie i mange år. Også efter vores 64 i stykker, så øh, nægtede hun, at vi skulle have nogen andre spillemaskin. Så vi var også spilleløse i tid, men uh, vi gik så tilbage til Nintendo meget hurtigt. Okay. Så nu arbejder hun ikke længere for Nintendo? Nej, ikke længere. ikke længere. Men stadigvæk noget øh, relateret eller? Dog ikke, nej. Men ah. øh, gode minder omkring det. Okay, helt sikkert. Øhm, har du nogle øvelingsspil? Sådan, du ved, ja, en tre fire altså, stykker, eller et eller andet? Det har jeg, men... Øh, altså, altså alt, spil ændrer sig jo altid bare for nogle, der ligner jo Men øh, tiden har det jo så været... Øh, jamen, der er et fantastisk spil, der hedder Pinstripe. Det var et lille indie spil der blev udgivet sidste år. Og den platformer, og den er helt utrolig fantastisk. Altså, der har puttet så meget sjæl i det, og mega hårdt arbejde. Det er én fyr, der har lavet den, og det har det mest fantastiske soundtrack, og en god historie. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg altid ender med at kunne lide platformer, fordi egentlig så siger platformeren mig ikke så meget som genre, men jeg spiller bare rigtig mange platformers alligevel, åbenbart. Og du spillede Celeste Æh... nu? Nej, jeg gad rigtig godt at gøre det, men jeg har jo ingen penge. <laughs> Sagde hende, der arbejder 37 år om ugen i GameStop, men okay. Ja, yeah. well, ja. Yeah. Så... Men nej, ellers, så Nintendo 64-spil vil jeg altid have jeg plads i mit hjerte. Ja, har du Kom, sådan så en, uh, noget nogle yndlingsspil fra den tid, så? Jeg kan ikke helt give slip på Super Mario 64, men øh, siden har jeg også fået spillet Zelda. Ja. Og, øh, altså Majora's Mask Zelda er helt utroligt, fordi det der med, at det bliver lavet på et år, og det alligevel er altså, så stemningsfyldt, synes jeg er helt der, der ved jeg også, at Tanja og Fynda har et specielt plads i deres hjerter til Zelda. Mm. <laughs> det bliver ikke bedre. <laughs> Nej. Hvis man så skulle bede om, som om, ved, det er et af de allerbedste spil, du nogensinde har spillet, kan du så svare på det? Jeg har jeg også ja. for eksempel nogen, jeg altid ville gå til, som det, som ikke nødvendigvis det, jeg altid måler andre spil med, men du ved, for eksempel inden for genren, så ville det være det, jeg altid måler andre spil på. Er det lige så godt som Star Wars Knights of the Republic for eksempel? Det vil være sådan et af de spil, jeg virkelig måler andre spil på. Har du også sådan et? Jamen, det har jeg lidt, øh, men det kommer også an på, ifølge hvad man måler det efter. Fordi hvis man ser grafik, så vil jeg nok sige The Last of Us. Og selvfølgelig er det også blevet overhalet nu, men for sin tid var det ret skældsættende, synes jeg. Inden for historie og, den slags, og sådan et spil generelt, der synes jeg måske, at Breath of the Wild har virkelig altså, sat standarden meget højere nu underholdningsværdi er jo så en helt anden sag, fordi det er så individuelt. Men øh, der vil jeg faktisk måske sige Wetrix til den antal 64 Okay. Øh, som er, det forestiller Tetris 3D med vand og ildkugler og regnbuer og jordskald på tid. Det lyder, så har du det lyder underholdende, kind of. Det er meget underholdende i det, at man skriger meget af fjernsynet. Og hvis man sætter to sammen, <laughs> så er det endnu bedre. Okay. Der er jo ikke nogen på redaktionen, game Test redaktionen der kan lide Rest of the Wild, vel jeg? Nej, nej, slet ikke. Nej, slet ikke. Slet ikke. Nej, da. Det, det, var jo, <laughs> det var jo årets spil for os sidste år. Jeg var ikke heldig nok til at få lov til at spille det ordentligt sidste år, jeg har spillet det her nu, og jeg har faktisk fundet mig i sådan lidt din øh, havde konflikt med mig selv, for jeg synes også, Super Mario Odyssey er fantastisk. Så det har, jeg har svært ved at vælge mellem de to, hvad der skulle være det bedste spil. Men øh, er du til Super Mario-spil så, Alexander? Faktisk ikke. Det er, det er lidt noget, jeg har gået og tommet med. Jeg troede jo i mange, mange år, at Super Mario var mit yndlingsspil. Og det er det også på mange punkter. Men det er bare ikke mit yndlingsfranchise. Okay. Jeg har opdaget, når jeg har prøvet at spille andre Super Mario-spil, så siger de mig ting overhovedet. Og jeg har faktisk ikke engang prøvet at opdage det endnu, fordi jeg tror, det vil være spild af mine penge og min tid. Fordi det eneste, jeg har kun lige indtil videre, har været en 64-årig. Uh, og jeg så... ved godt, det er sådan lidt patriotisk at sige, men. Nej, øhm... nej, det, det tænker jeg ikke altså Men hvis du kan lide Super Mario 64, så vil du ikke gå galt i byen med Mario Odyssey. Okay, det kunne På være, at jeg skulle og kigge efter det. Men altså, der er Tanja... Jeg har faktisk ikke snakket så meget med Tanja om Super Mario Odyssey, men jeg har snakket meget med Fynne om det, og han er ikke sådan helt så imponeret. Jeg ved ikke, hvordan du har det der, Tanja. Nej, altså jeg synes, det er sådan lidt lame med de der stjerner. Jeg synes, der er sådan nogle af dem er bare alt for nemme, og så er det det der med, at det er postgame, at der kommer rigtig mange... Ja. Stjerner, som man har lidt altså det samme sted efter en stjerne tidligere, og så kommer den bare det sted senere. Og det er sådan lidt, ja, hvorfor skulle man eksplore inden postgame? Så jeg vil nok sige, at hvis det var, så ville det være Sunshine. Ja, okay. der, jeg synes, det vil være oplagt, når man kan lide 64'eren. Ja, jeg også, synes, det det den minder mest om det. Det er også Sunshine og Super Mario 64, der bliver reddet til, når man snakker om Odyssey. Nej. Ja. Så er jeg den eneste i den her både, men Super Mario Odyssey er måske et af de bedste spil, der nogensinde er lavet. Jeg siger det bare. Det er okay. I behøver ikke være enige Hvis Vi tager dig bare ud bagefter og banker dig. Det er helt okay. Jamen, I kan bare prøve, fordi jeg kan lige <laughs> super triple jump, kaste hatten tingene i Super Mario Odyssey, så I fanger mig aldrig. Nej, jeg tror nu, det er mega sjovt, men jeg øh, synes så måske, der er nogle ting, jeg ikke bryder mig så meget om i Odyssey. Jeg har godt føle, at man skal være lidt til det der Collect collectathon, eller hvad man skal kalde det, hvor man mm. egentlig bare er ude og samle spil eller samlede måneder, men øh, noget af det magiske i det spil Det er, hvordan hver, hver, hver verden er unik og hvordan hver verden kalder på nogle specielle spilmekanikker og hvordan hver verden øh, definerer sig selv nu jeg nok unik, men den definerer sig selv ud fra både de mekanikker og den visuelle stil og det musik der er. Øh, og det, det er sådan det er helt fantastisk øh, og det er det første Super Mario spil hvor som jeg har spillet i hvert fald hvor musikken bare er så fenomenalt god spiller så stor en rolle også. Så det er, sådan, det er sådan et spil, hvor, hvor mange af de individuelle dele, og men de kan være en lille smule øh, mangelfulde, så, så når de hinanden, eller så, så komplementerer de hinanden på sådan en måde, at det skaber en pakke, der nærmest er, nærmest er perfekt. Øh, men jeg vil godt stå alene med den, jeg tør godt have den holdning helt for mig selv, for den er vist heller ikke sådan særlig kontroversiel i virkeligheden. Det er kun ind i vores lille mikrokosmer. <laughs> I det her lille mikrokosmos, vi, vi kræver lige nu. Øhm, men apropos ikke at være enige i, Tanja, så lovede mm. jeg lidt, før vi optog det her, at vi to vi skulle have en alvor snak om A Way Out. Ja, det kan vi godt. Øh, men så gældt jeg egentlig jeres anmeldelse, og så nu ved jeg ikke, hvordan I har, har fordelt den. Altså det var jo sådan, en uh, I, I, I snakker begge to, der er overførende. Ja. Snakker I så også uh, ud fra det, som, altså ud fra jeres holdninger, havde han sagt? Jo, altså nu, nu sad vi jo på siden af hinanden på sofaen og også, vi skrev den også sammen med anmeldelsen. Og, altså, det er, vi er jo ret enige i det, okay. øh, fordi, i det vi siger. Er det I, speak der, så det, jeg er mest uenig med, det er det, Føn siger. Og, og det, som jeg er mest <laughs> enige i, det er det, som du siger. Så det er derfor, jeg tænker måske, at i virkeligheden Føn, jeg er meget uenig med, og ikke dig. Ja, men det er også fordi, Føn er bedre til at være den sure. <laughs> okay. <laughs> men Jeg tænker måske også bare lidt, at for nu har jeg også spillet a way out endelig, og det er noget, vi har snakket om hen over de to sidste episoder, faktisk. Øh, og hvor jeg måske ikke var så blown away, som jeg gerne ville have, at jeg var, eller som jeg havde håbet, jeg ville være. Øh, så, så havde jeg dog en følelse af, at jeg bedre kunne lide at spille end Ikon. Ja det kan godt være. Vi, vil, vi, vi glæder os rigtig meget til det i hvert fald dengang. Ja. Og vi glæder os rigtig meget til at kunne spille sammen. Ja. Vi der er, der er altså ikke så mange spil, man kan sidde ved siden af hinanden og spille ud over sportspil, og det gider jeg jo ikke. Nej. Så vi glæder os rigtig meget til at kunne spille noget sammen, og yeah, vi, vi snakkede faktisk ikke særlig meget sammen. Men, men, <laughs> og det havde vi håbet lidt på, ja. Fordi vi, vi håbede lidt på det der samarbejde og koordinere med hinanden, men det var der ikke rigtig brug for. <laughs> Nej, det var faktisk Så det, det var faktisk meget, meget sjældent, vi rent faktisk snakkede med hinanden. Selvom vi sad der i flere timer, og det var sådan, ah, det var måske ikke lige det, vi havde håbet på jo. Nej, men det, det, det, det siger faktisk noget rigtigt om spillet, synes jeg også, fordi der er nogle steder, hvor jeg synes, at designfilosofien er lidt all over the place, hvor det er som, at den mm. ikke kan, spillet ikke rigtig kan finde ud af, hvad dets identitet er. Vil ja. det gerne være sådan et puzzle-koop-spil, eller vil det gerne være sådan en, en, en historiedreven, øh, et helt historiedrevet adventure-spil? Ja, det, det kan jeg være meget enig i. De der puzzles der... Ja, det er altså lidt for nemme, ja. eller meget for nemt. det er ret lige til, hvad man skal, ja. og kræver ikke særlig meget koordinering faktisk. Nej, der er lige dem, I også fremhæver, øh, i fængslet i hvert fald, der er den ja. jeg kan godt lide den, hvor man var på taget, øh, og man skulle tjære øh, på taget, ja. og sådan selv skulle regne ud, hvad, man, hvad skal jeg bruge for nogle dele, og hvordan skal jeg få vagten væk, det var et okay puzzle-element. Ja. Puzzle -element. ja. Øh, og der var lidt flere fængsler, i fængslet, også synes var okay, men lige når man kommer ud fra fængslet, så... Ja, så er der ikke rigtig noget mere så bliver det også til et action-spil lige pludselig. Ja, yeah, og det er bare ikke en særlig god del af det, synes jeg. Det, det, tror det der, der action, altså. Altså, de der passager der, hvor man, de der Assassin's Creed-agtige passager der, hvor man skal krybe gennem græsset. Yeah. <laughs> altså, vi gik jo fuldstændig forskellige veje, for mig. Yeah. Og, og jeg valgte, og jeg, jeg vidste ikke, at, jeg så ikke lige, at man kunne tage dem der, out, de der vagter der. Nej. Så jeg prøvede at snige mig frem, men Sønden han bare han fjernede en af vagterne efter den anden. Det er sjovt, jeg havde fuldstændig den samme oplevelse. Jeg var også i gang med at snige mig med ham, jeg spillede med, og så, min ja, efter, så vendte jeg mig om, og så så jeg bare, at min kammerat havde dræbt dem alle sammen. Sådan, okay. <laughs> det er sådan, at når, når der er 10 vagter, og fem af dem ikke giver noget respons længere, hvorfor lægger de ikke mærke til det? <laughs> ja, det altså, skal godt sige. Men der er der jo og... der er der flere dele der er også den her, altså det går, at vi bevæger os ud på noget spoiler tror vi måske skal passe på med at være i, men der er også den her bådscene, hvor man efter biljærken yeah. <laughs> ender i båden, men det synes jeg så bliver forklaret lidt i slutningen, yeah. hvorfor de slipper væk, yeah. uden at sige for meget. Ja, men jeg synes også, altså det jeg synes var, næsten var det værste, sådan, det var både, at man så pludselig kan løfte en bjælke alene, eller lige åbne en dør alene. <laughs> altså de der, når der er sådan et hegn og sådan noget, ja. så er der sådan en lille metalplade der. Der skal man være to. Ja. Men også, altså det, det aller værste, det var næsten, at man skulle købe våben. Og lige før har man ligesom, dræ... ikke dræbt, men slået 50 mænd ud, der var, der havde et våben. Det er sådan lidt, okay. Du, du kunne ligesom bare have samlet dem op. sådan men det har de ikke 50. Det gav i hvert fald overhovedet ikke mening for mig, at der lå bare så mange gruppen rundt omkring, som man kunne have samlet op med, nej, vi skal købe nogen. Sådan, uh, okay. ja, den køber jeg ikke helt dog. Den, det, der, der, der tror jeg bare, at jeg var mere øh, fascineret og mere fanget af universet til, at jeg lå, lå nogle små ting, øh, jeg lå dem lidt ske og accepterede, at de var der. Ja, ja, men altså det er også bare, det var noget, der forstyrrede mig helt ja. Altså den, den der mission så kom, vi snakkede nemlig om det, at hvorfor samler de ikke lige de våben op der, ja. i stedet for at tage den økse. <laughs> ja. Men, øh, mm. og så da den så kom senere med, at når vi skal også købe nogle våben, så tænker jeg bare, hvad... <laughs> der er helt sikkert men, nogle plothuller, og der er nogle ja. steder, hvor den træder sig nogle friheder, hvor, hvor spillet tager sig nogle friheder, og man tænker, ja. ja. Jeg vil dog stadig sige, at, at vi er nede i sådan lidt i pettitesseområdet, Og for mig, der er, det, der er det afstanden mellem at give et spil fire i stedet for fem stjerner, hvor vi ja. jo så er nede på de 3, så, så vi ja. er ikke så uenige. Nej, vi er ikke så uenige. Altså, vi, vi havde det da også sådan, okay, sjovt, men da, det var bare i at med, at vi skulle spille sammen om det, og det var der bare ikke brug for. Nej, men der kunne altså, jeg faktisk godt lide. Samme det ironiste med det, ikke? det er, at det mest er et koopspil, hvor man i virkeligheden bare spiller sammen man ikke nødvendigvis behøver at agere sammen. Ja. Yeah. Og det, det ydermere ir ironiske er, at en af de bedste scener i det spil, det er faktisk den der øh, flygtningsflygtescene. på. spoiler man måske lidt, men hvis vi nu bare siger den scene, hvor man flygter, man i stedet for at spille samtidig, men man, man skifter imellem perspektivet. Ja. Yeah. Det synes jeg faktisk var en af de mest gribende scener og mest spændende scener. Øh, der var også lidt, der var en filmreference der til Oldboy, som jeg også var ret vild med. Men, øh, det er bare fedt. Det er ironisk, at det var en af de fedeste scener, fordi man faktisk ikke spillede sammen, Men man i ja. stedet skiftede. Det var sådan lidt positivt, synes jeg. Og det er måske bare ja. sine for spillet som helhed. Ja. ja. Jeg tror bare, det prøvede at, at være for meget på én gang. Ja, det tror jeg. Og, og derved havde jeg svært ved at finde ud af, hvem det egentlig skulle være, eller hvad det egentlig skulle være. Ja. Ja, der manglede bare fokus på, altså fordi der var så meget forskelligt. Ja. Øh, og de mange forskellige dele ville ellers være rigtig fine idéer, men de var bare ikke helt gennemført, fordi der var så meget. Nej. Tror jeg. Måske. Ja, og så... det er det, der var galt for os. Ja, og der er I altså... princippet var det en rigtig god idé, altså det var slet ikke det. Men... Ja. Der er så altså til dels Æ... enig med dig, Tanja. Og så trækker jeg det lidt i landet og siger, at jeg synes stadigvæk, at det var helt klart en fed oplevelse. Og når spillet kun koster de der 260 kroner, så er det 100 ja. det værd. Og det er i hvert fald, at man, man vil i hvert fald have nogle sjove timer med det. Helt sikkert. Så hvis man er en af dem, der leder efter achievements eller trophies, så tror jeg også, det er et ret nemt spil at få alle trophies i. Ja, det tror jeg faktisk også, det er. Så. Alexandra, har du kigget på way out? <laughs> det har jeg bestemt. Øh, min chef vil faktisk ikke holde op med at snakke om det. Charlotte og til Patrick. <laughs> jeg er træt af at høre om det. <laughs> men min kæreste kommer hjem fra Spanien, hvor han har været væk i tre måneder nu, så jeg har selvfølgelig samlet en masse co-op-spil sammen, som vi skal spille for at indhente det forsømte. Og der er Away Way Out bestemt også på listen. Ja. Trods for, I sidder og fortæller mig en masse, der måske så tænker mig om en ekstra gang. <laughs> det, er helt, ja, det er kun en anbefaling fra mit vedkommende af, men okay. for mig der handler så. det mere om, at, at spillet har nogle mangler, der gør, at det ikke er fem ud af fem, men til gengæld er fire ud af fem, og, og Tanja finder lidt lille smule hårdere ved det. Okay, Jamen, så er det da helt klart noget, vi skal prøve. Ja, for jeg var totalt fanget i historien og universet, og, og så fanget i det, at jeg godt kunne se bort fra nogle af de små ting, der skete, som var lidt akavet eller ja. underlige. Men hvordan var det? Hakkede det også hos dig, eller hvad? Kun en eller to gange. Ja, og det, det hakkede nemlig hele tiden hos os. Jamen, det kan da have. Eller en altså i de loading screens der. Ja. Det... Og, og, og i cutscenes, faktisk. Så det, det var også sådan lidt... Altså, det er ikke noget, der ellers sådan... Det er sådan lidt små-itærende, men man lagde faktisk ret meget mærke til det. Det lyder syg, fordi... syg sy underligt. Det kan yeah. være, det har noget at gøre med, at de spillede før udgivelsen. For der var jo det her med, at multiplayer-serverne var lukket. Jeg ved ikke, om det også kunne have en effekt. Ja, yeah, det ved jeg ikke. Vi okay. kunne i hvert fald ikke spille online, jo, men altså, det var det jo heller ikke, så det jo... Var... Nej, nej. Yeah. Men, fordi jeg har, har ikke haft den eneste... Eller jo, jeg havde to... Men når jeg nu genså jeres anmeldelse så ingen, ingen på det niveau. <laughs> Nej, den ene der, den var godt nok også forfærdelig. Ja. Og den kom bare igen og igen, altså det, det var ikke fordi, det var kun en enkelt gang. Nej, var... du tænker om det så... kan være, at der var sådan nogle tekstur-pop-inser også en gang imellem. Mhm. Altså du ved, så er flot, det er et statistisk yeah. godt valg, men det ligner næsten det ligner sådan noget PS3 noget. Ja, det gør det en gang imellem. Men altså, det er ellers ikke noget, der forstyrrer ja, os som sådan. Altså det, det er ikke, fordi jeg går så meget op i det der grafik. Nej, men, altså, men, men det forstyrrer Men mindre ikke. man får ondt af det, altså, ja, ja. når det, det virkelig gør ondt at se på det. Så, hmm. Men jeg synes heller ikke, det forstyrrer, fordi det æstetisk passer i et univers, sådan, altså al, ja. alle individuelle dele hænger sammen. Så der er ikke noget, der sådan stikker jo. ud, og man tænker, hov, det ser underligt ud. Nej, jeg synes også, det var egentlig pænt, det spillet. Altså. Det synes jeg, det var. Okay. Det var ikke... Ja. Det hang sammen i hvert fald. Der var ikke noget, der var noget pænere anden. Altså Nej. Det passede meget fint sammen. Men nok om A Way Out. Vi skal sørge for, at vi ikke spoiler for meget for uh, Alexander. Yeah. Men uh, lad os komme videre til det, vi egentlig er her for at snakke om. Som er uh, South Park, The Fractured. Hvordan vil I sige det? Uh, the Fractured But Hole. Ja. Det, ah, ja, det det, det hedder jo. Jamen, det er jo et pun. Nu... Det er derfor, jeg kan ikke finde ud af, om jeg skal understrege det. pun. Jeg eller ved godt, sige. det er et pun, men... Uh... Det er det, jeg mener. Så i GameStop jeg ikke, man... har vi solgt som butthole. Hvad siger du, Alexander? I sælger det som butthole? Sorry. Vi sælger det som butthole. Butthole. I uh, GameStop. GameStop. Jamen, så lad os komme videre til at snakke om South Park The Fractured Butthole. Og oh, The Fractured Butthole, det udkom. For nogle måneder siden. og fire måneder siden. Det kan faktisk ikke huske, hvornår det præcis det udkom til, til alle de, de dårlige konsoller. Men nu er det kommet til Nintendo Switch, og det er den kopi, vi har kigget på. Men før vi gør det, tænkte jeg om, Alexander, om du har lyst til at fortælle os lidt om, hvad South Park The Fractured Butthole handler om. Sådan lige kort fortalt, så handler det om, at øh, en altså, South Park, der er, der er stigende kriminalitet. Bølge af det. Og... Øh... Det, det, det er sådan på det højre plan. Og lige for os, der er det mest, at alle byens katte er forsvundet. Så øhm, børnene må jo samle sig igen. Og øh, som superhelte begynder de så at øh, undersøge det her fænomen. Også fordi, at der er udlovet indussør på, jeg ved nok, 100 dollars. Til dem, der finder en af kattene. Hvad hedder den? Scrambles eller sådan noget. Jeg kan ikke, det er jo underordnet. Øhm, og Cartman vil rigtig, rigtig gerne have, at de får den her... Øh, gevinst i, så kan de udvide deres franchise af The Coon og Friends. <laughs> um, så det er så der, hvor du som The New Kid begynder at blive opladt i, hvordan man er en superheld og øh, møder de her kendte South Park mens det er, at du løser små missioner indtil det er, at du så begynder at komme nærmere hele den her konspirationsteori, der foregår. Så hvor man i Stick of Truth spillede fantasy-rollespil? Så spiller man nu en superhelt verden. Præcis. Yes. Og så fik jeg ikke lige sagt det, men jeg har ikke spillet The Fractured Buthole. Jeg vil gerne. Men jeg kan også forstå, at det måske er okay, jeg har ikke spillet det på Nintendo Switch. Ja, yeah, det kan der godt være. <laughs> men der er mange grafiske problemer og ting og sådan. Jeg så synes ikke, der var grafiske problemer, okay. som sådan, og det er faktisk. Jeg spillede faktisk næsten udelukkende håndholdt. Ja. Og det var, det er mega fedt. Fordi altså. Det er et spil, man sagtens kan spille på farten. Fedt. Synes jeg i hvert fald. Men det turbaserede combat er også lavet om, ikke? Eller hvordan er det? Det bliver mere sådan positionelt, hvor man skal flytte sine figur også. Jo, ja. det er sandt. Hvordan virker det? Jeg synes, det virker helt fint. Ja, jeg synes også, det, det fungerer fint med de forskellige angreb, man har. Så, så prøv, prøv at forklare mig, skal øh. man, altså, man så flytte sine figurer og så sigte dem hen mod hinanden, eller hvad er det, man skal? Det man siger, Jamen... Ja. Hvad er det, der tager den? Stens og kapir? jammen Jamen, som sagt, du flytter i en figur, og øh, så har du du har nogle forskellige angreb, vælge imellem, jeg mener også okay, de fire, du har, hvor er af dem, det er din ultimate, skal, skal lavet op. Teknisk set har du tre mest af tiden. Og nede i hjørnet, der viser øh, en lille oversigt så, et area of effect øh, på visse... Øh, jamen, det er det lobby det, det grid, så det er jo af fire kanter, for nogen vil... Øh, have en indflydelse på. Så du skal jo også bevæge dig, så du kan planlægge din angreb efter det. Hvis oh, jeg fløder herover, og laver det her angreb, så senere hen, så hvis han fløder dig så sådan Lidt skakagtigt. Okay. Um, jeg synes, det fungerer godt, men det er ikke nyt. Det er ikke noget, hvor man sidder og tænker, wow, det her det er mega. Sådan, altså, det har jeg aldrig set før. Det, det er ikke noget nyt som sådan, men if it ain't broke down det fungerer fint. Okay. Men Tanja, du, du ser, du spillede mest i håndhold. Øh, øh, yeah. Har du oplevet sådan nogle af de der... Lidt mere voldsomme problemer, der skulle have været? Altså, ikke lige i kampsystemet, men det crasher hele tiden. Altså, kan okay, nu Eller, siger du hele tiden, altså, så på en time, hvor ofte gør det så? Altså på en time nok to-tre gange. Okay, det er faktisk mange. Afhængig af, hvor meget man har af øh, kampe faktisk, fordi det er allermest i kampe, i loading screens. Okay. <laughs> Eller midt i kamp. Når der er et eller andet, så står de bare der og glor på hinanden. De bevæger sig, men de glor bare på hinanden, når der er ikke noget, der går videre. <laughs> så i starten, der var jeg også sådan, hvad, hvad sker der her? Kommer der en bil eller noget? Fordi så skal de flytte sig. Yeah. Men øh, nej, <laughs> de stod bare der og efter 10 minutter, så var jeg sådan lidt, nu slukker jeg sig. Okay. <laughs> ja. Men unnskyld, altså... du... Undskyld, Tanja. Men generelt fungerede det fint nok. Altså, det var ikke, der er mange checkpoints eller autosaves, så det er ikke fordi, man skal genspille rigtig meget af tiden. Men øh, det er der lidt i tjernet, når det sker. Der skulle også være en patch på vej, har jeg læst, til at address nogle af de her issues. Men jeg ved ikke, ja. hvor langt den er endnu. Okay. Øhm, har du oplevet nogle fejl også, Alexander? Faktisk overhovedet ikke. Øhm, en gang oplevede jeg lige, at frame rate stutterede i ja, to sekunder, og det var det. Jeg har også primært spillet den på, øh, på mit tv, altså konsol-mode. Jeg har kun spillet den i håndhold-mode en enkelt gang på bussen 20 minutters tid. Og der var der heller ikke nogen problemer, men jeg foretrækker bare at have det på tv'et. Okay. Øhm, det kan måske have noget med at gøre. Måske? Det har jeg ikke rigtig øh, hørt om, at andre spil skulle have den form for forskel. Er det noget, I ved noget om? Pas. Jeg har ikke... Øh, altså, jeg havde det også på tv, men ikke... Altså, men det, jeg har nu spillet mest håndholdt, så det er nok der, jeg har oplevet det mest, jo. Men har du, haft øh, det, har du også oplevet, hvad hedder det, crashes på TV'et? Ja, yeah, et enkelt, tror jeg. Okay. Men jeg har mest spillet håndhold, det er bare smart med. Yeah. Ja. Jeg, jeg kommer i tanke om det. Uanskyld, Alexandra, hvad siger du? Jeg sagde ikke noget. Nej, det var mig. Det var en... Ej, det er svært. Jeg plejer ikke at, at være så heldig at tale med to kvinder på én gang over Discord. Lad mig omformulere, jeg plejer ikke at få lov til at snakke med nogen kvinder på Discord, men... Okay, i det mindste. Hvad hedder det? Er I sådan South Park fans til at starte med? Ja. Det... Overhovedet ikke, siger Alexandra. Det er Tanja først. jeg kan rigtig godt lide det. Okay. Så det, i hvert fald i tv-serien, jeg har faktisk, jeg må anerkende, at jeg har ikke spillet The Stick of Truth. Og det har jeg faktisk tænkt mig at gøre rigtig mange gange, men så var det så dyrt dengang, og så, ja, så kom man lidt fra det jo. Yeah. Så, men øh, ellers så tv-serien og film, øh, der er jeg rigtig glad for. Så, så humoren, den, den sidder lige i skabet, eller hvordan er det? Ja, yeah. det, det gør den, selvom den er flad og ulækker, så sidder yeah. den altså lige i skabet. Så er du kommet hele vejen igennem det også, Tanja? Ja, det er jeg. Så øh, er der nogen. Har du hørt om den, øh, de klamme scener i. Øh, hvad hedder det? Stick uh, of Truth? Ja, nogen af dem. Okay, så for eksempel, den, den min yndlings, det er den, hvor øh, man er blevet lavet om til lille bitte size, og man så hopper rundt, mens ens forældre de knaller, og man har sådan en boss fight, mens man skal dodge sine bars testikler. Øh, er der nogen af den form for vidtigheder i. The fractured butthole. Altså, der, det er nok mere anale oh, vittigheder der i. Frem for seksuelle, altså det er også lidt seksuelle, men okay. det er nok mest i, i den anden ende af skagen. vi kan det? Æ, som hvor jeg synes, humoren ligger, og, og også de ulækkere scener ligger. Okay. Altså ligesom at poppe en hamster ind i rumpen og skyde den ud. Altså... Åh, oh, crazy. Er det sådan nogle så, er det move, man har eller hvad? Ja, yeah, <laughs> det er det. <lidt. laughs> så, altså, det, det er i den ende, og ikke så meget i den, i den sexede ende, okay. hvor det bliver ulækkert. Så, så, Alexander, du sagde, at du ikke er rigtig til South Park, eller du kender ikke til det, eller hvad? Du er jo, du er jo var... lidt yngre end os andre, kan man godt indvarede. ja, bevares. <laughs> Jamen, så du er ikke gammel nok til at se det på DR1, hvor Tanja måske ikke... Jeg ved ikke, havde du DR1, da du var 13-14? Nej, jeg var da jo i Tyskland. Jamen, der kan man måske også godt have vi... DR1, hvad ved jeg? Jamen, vi havde andre kanaler, men, øh, og internettet jo. Åh oh, altså... ja, jeg har godt hørt om internettet faktisk. Ja, fantastisk opfindelse. Ja, det, det er okay. <laughs> Alexander du har, ikke, du har ikke det store forkældighed for South Park. Jeg var meget forudtaget, at jeg havde en vis øh, forventning til South Park generelt, Øh, den har ændret sig en lille smule hen over det forgangne år faktisk, for inden alt det her med The Fragile But Whole, fordi jeg har en veninde og i USA, som er rigtig, rigtig glad for det. Mm. Og hun er især glad for øh, shipping, hvor man tager to figurer og øh, sidder sammen i et romantisk forhold. Okay. Øh, hvilket hun gør med Tweak og Crack, øh, Uh. det har jeg set en masse af, og måtte lytte en masse til, og har der også lidt undersøgt det selv. Og jeg var måske sådan ved at være lidt med på den vogn, men uden rigtig at kunne lide selve South Park, men mere kunne lide det, som fansene havde skabt. Okay. Øh, da jeg så satte mig til at spille det, altså, da I sagde til mig, at jeg skulle spille South Park, så tænkte jeg bare, fuck det her, det kommer til. Åh, oh, må, jeg, må jeg bande på... Du må, du må gøre lige, hvad du vil, men jeg vil godt lige indskyde nej. en kommentar her og sige, at uh, der var ikke nogen, der sagde, at du skulle spille The Fractured Bot. Nej, nej, men da I foreslog, at jeg skulle spille det... Så det, det kommer til at gå så galt. Um, jeg er faktisk blevet meget positivt overrasket. Okay. Jeg havde regnet med, at det ville være meget mere øh, fælt, ja. end det egentlig er. Um, jeg synes ikke selv, at jeg er sart, men det, jeg har set i sin tid, var bare slet ikke min altså boldgade overhovedet. Okay. Um, men det, de gør nu, synes jeg faktisk ikke smagfuldt. Og på sin egen jeg måde? Sp Spillet starter jo med, at du sidder på toilettet, og der er et minigame, hvor du skider. skide. <laughs> jeg elsker self-fuck. <laughs> Fuck, det er godt, mand. <laughs> det er et instabiret, bare på den øh, <laughs> kommentar. <laughs> Men jeg er i hvert fald påstået overrasket. Det var slet ikke så slemt, som jeg havde regnet med, og altså... Det er da helt klart et spil, som jeg vil bruge mere tid på selv efter, at jeg er færdig med det i gametest mm -hmm. okay. um, Og lige en indskudsætning med hensyn til med min veninde, der så shipper Tweak og Crack, det er blevet en, et, et stort, stort fænomen, at uh, Soft med anerkender det til det punkt, hvor at en af de uh, ting, du skal i spillet, er, at du skal gå rundt og samle gemte billeder, af tweak og Crack. Jeg mener nok, at det er fanart, som de har sat ind i spillet. Okay. Æ, og det er så, altså den her Yowie Collection Mission, hvor du bliver betalt af en af fædrene, jeg kan ikke huske hvem, hvor du skal finde de her billeder til hans Yowie Collection. Okay. Jeg vil runde omkring i vejret øh, i South Park. Hvor oh, genafridsen nu kommer til tweak, er det ham, der sådan hele tiden siger, nye, ham du... Sådan, har pro han, han ryster og skal have kaffe, og er egentlig addiktet til meth, fordi hans forældre putter meth i hans kaffe. Ja, han er min uh, absolut yndlingsfigur, man. han er så mega nice. <laughs> så jeg vil, jeg vil bare så indskud, indskudt sætning, uh, Alexandra, uh, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan lide South Park eller ej, så synes jeg bare, du skal sætte dig ned og se sæson 6. Eller, du skal se det sidste afsnit af sæson 5, og så skal du se sæson 6. Ja, yes, så? Uh, fordi den er awesome, og Twig er rigtig meget med. Så er det måske det, jeg skal gøre, ja. Fordi i den sæson, der er Kenny død hele sæsonen. Og så bliver de ved med at skulle have auditions til, hvem den fjerde ven skal være. Øh, hvor Tweak han er med i ret mange episoder. Som ven. Blandt andet en, en... Det, er jo, det er jo det, man gør, når ens ven dør. Ja, altså er det ikke også det, du gør? <laughs> jo. Nej, det er det ikke. Det er en forfærdelig joke. Det er jeg virkelig ked af. Jeg altså, ja. Det gør man selvfølgelig ikke, men det gør man... Hvis man har en TV-serie hvor der er en hund der har George Clooney stemme. Ja hvor man arbejder i en sakobrænding. Ja præcis. Hvad gør man? Der er ingen, ingen muligheder. Øhm, har I nogle yndlings øjeblikke fra spillet? Øh, Tanja kan jeg gå først. Jamen, der, der er så, så mange. <laughs> øh, men jeg synes altså det her er bare de der helt klassiske South Park scener altså. Når man bare tænker, at det er bare serien. Altså, det er som at se et afsnit. Og der er bare så mange af dem. Altså. Og bare de der gensyn med, med nogle af de der sidekarakterer, hvis man vil kalde det, altså med taglige og sådan noget. Og er han med? Ja, han oh er med. Så, så det Det er bare sådan, sådan nogle fede øjeblikke, der ligesom er sådan, åh, oh, han er også med. Og, Ej, det har jeg ikke tænkt på. Og, det er mere den der, og, og så humoren generelt. Hver gang den er der. Så. <laughs> jeg, havde, jeg havde glemt alt om Tavli. Han er mega nice. Er det ikke ham, der går rundt siger: Don't forget to use your towel. <laughs> ja, han er bare stående hele tiden. Og han det skal jo hele tiden, ja. Yeah. <laughs> Superfigur. Super <Yeah>. <laughs> nogen andre? Har du noget andet, du godt kunne lide ved spillet, sådan en yndlingsøjeblik, eller Lene, Alexander? Um, der er et bestemt sted, um, du bliver sendt op til The School Counselor, ham, der hilser og siger: Okay. Okay. Hey. Han, er, han er fantastisk. Uh, hvor at du så skal snakke med ham. Fordi du har ligesom et character sheet over din superheld, som du skal udfylde sådan hen ad vejen, hvor det er, at du blandt andet skal vælge dit køn. Og det gør du så op ved uh, The School Counselor. Hvor at, uh, du kan vælge mellem uh, dreng, pige eller anden. Og uh, jeg satte min til anden. Og så var der det her. Altså det var et fantastisk underspillet øjeblik, hvor det er, at han så. Han, øh, han har lige sagt, at alt hvad du siger herinde, øh, altså, det er bare med dig og mig, og du skal bare snakke frit. Og så snart du har sagt det, øh, at du er et andet køn end, jeg tror det er drengt, jeg er din normal sætning. Og så, så snart du vælger noget andet, så er bare sådan, ja, jeg skal så lige ringe til dine forældre. Og så ringer han <laughs> til dine forældre med det samme og siger, ja, jeg har øh, dit barn her, og dit barn siger, det er det. Nå, Nå det var du godt klar over. Nå okay, jeg skal bare lige, jamen det er bare i hånden, have en god dag. Og så sætter jeg sig altså bare ned igen. Og der var sådan et underspillet øjeblik, hvor det bare var sådan, altså, jeg, jeg synes det var fantastisk lavet, altså måden de har gjort det på. Jo, og det, har, det, og det samme gør han også. Jeg har så altså valgt dreng, ja. øh, bare fordi, jeg startede med, at uh, i Character Creator, der startede jeg med at lave en pige, og så gik det op for mig, at alle kaldte mig en dreng, og så tænkte jeg, så da Mr. Maggie spurgte der, så sagde jeg også bare, at jeg er en dreng. og, sådan, og så, så ringede han nemlig også til volderne og sådan, har du altid fø følt dig som dreng, er du født dreng også, og så er man jo det der cis male, øh, ja, det er bare fedt, og det er jo sådan, der er flere valg, man skal tage senere hen, også med religion og sådan noget, og det er på samme måde, og det er bare, at er sjovt. Ja, der er de sådan meget on-the-nose satirefolk i uh, South Park, oh, hvor yeah. de, de, de tager nogle, nogle seriøse emner op på en, en sjov og ordentlig måde. Uh, og det er også, altså et af mine yndlingsøjeblikket var faktisk også helt i starten, hvor man skal vælge sværhedsgrad, mm -hmm. hvor altså nemt det er, med, at man er white, og jo sværere det bliver, jo mere <laughs> sort, mørk bliver man i det. <laughs> Så det, det, var, det, var, det var rimelig spot on. Ja, det er i orden, eller hvad man skal sige. Det, mm. det, det er en måde at gøre det på. Har I nogle, nogle, før vi lige når til den konkluderende bemærkning fra Alexandra, har, har I så nogle, nogle sidste ting, I godt vil af med om spillet, sådan anbefalinger eller noget i et kritikpunkt eller et eller andet? Jamen, jeg havde lidt problemer, og det kunne jeg også læse mig frem til på nettet, fordi jeg tænkte, er det kun mig, eller hvad med at starte nogle af missionerne? De vil bare ikke trigger. Mm. Så, og jeg går meget op i at udforske, og i og med at det var savspak, så ville jeg jo gerne udforske det hele, og samle det hele. Og så kunne jeg bare ikke starte den ene mission der. Den crashede bare hver gang jeg prøvede, og så prøvede jeg at lave en anden mission, for ligesom det hjælper jo nogle gange på det, ikke? Og så gå tilbage til den, og det duede bare, ikke? Og jeg prøvede bare flere og flere gange, og så pludselig var den helt væk. Og det var sådan lidt, nå, fedt, så kan jeg altså ikke gennemføre 100%. Så er vi igen så... tilbage i noget af det tekniske af det, eller hvad? Ja, yeah. men altså også, at kampene kan blive lidt mig, synes jeg. Ja, det havde men humoren er altså, ja, yeah. og der, der er faktisk også rigtig mange loading screens, i og med, at de bevæger sig ret langsomt, men der er til gengæld også rigtig meget af uh, seriens humor. Ja, okay. Det redder det rigtig, rigtig meget, synes jeg. Hvor vigtigt synes du, det er, det her håndholdte aspekt? Er det sådan, er det sådan et, et sellings, sell, salgspunkt, eller hvad man skal sige? Hvis man nu har overvejet, øh, hvad hedder det, Fractured butthole til de andre konsoller, man ikke har nået det endnu, og så nu sidder man med en switch, er det så det bedste øh, sted til det? Altså, jeg har også læst, at der er problemer på de andre konsoller med de her forskellige ting. Fordi nu skulle jeg jo lige undersøge det lidt, ikke? Ja, selvfølgelig. Øh, så, ja, så, yeah, altså, jeg, jeg, kan, jeg kan rigtig godt lide at have det håndholdt, og hvis det crasher, jamen, så starter man bare på det, det sidste checkpoint, så er det bare sådan, det er okay. for mig. Øh, selvom det er det, og det burde ikke ske. Men, i og med, at det har været ud i et stykke tid også jo. Øhm, I hvert fald til de andre konsoller. Så, men jeg synes, det er, det er rigtig fedt, fordi det er i de der små kapitler, og den gemmer hele tiden, og kan så også gennem manuelt. Så jeg synes, altså, det, det giver god mening at have det som håndholdt også. Især hvis man har en del transporttid. Ja. Hvis man ikke så har, så kan man lige så godt spille det på tv jo. Ja. Øh, men hvis man for eksempel har børn og sådan noget, og er på farten, eller... Ikke lige sidder i stuen hele tiden, så er det så altså udmærket at have den på switchen okay. <laughs> som håndhold. Ja. Nu har jeg ikke spillet The Fractured But men, men andre ting er også super fedt at have på switchen, når man har børn. Ja. Det, det, så får man lige lidt ekstra spilletid ind i, i situationer, hvor man ellers ikke troede, man havde ville have tid til det. Nemlig. Så når man har børn, så, nok <laughs> så det er det i hvert fald en klar anbefaling at bruge håndhold. Altså med den klausul, oh, man lige skal huske, at det, hvis man kører det digitalt, så er det altså en 17,2 gigabyte ja. stor fil. Ja, det, det var jeg faktisk også øh, lidt øh, chokeret over. Ja. Og øh... Når den er så stor, øh, så vil det også være en stor fil, når man kører det øh. Fys fysisk. Har I nogen fysiske øh, kopier i Gamestop, øh, Alexander? Det har vi. Eller, jeg ved ikke, om vi har lige nu, men øh, vi har fået en sending, og vi får helt klart også en sending igen, hvis det er, vi har udsolgt. Fordi det er noget, men det er, jeg tænker er, med på, om der er der så ikke det der ikon oppe i toppen af den, eller bunden af den, et eller andet sted, hvor der står, at det inkluderer en meget stor download. Det er faktisk ikke noget, jeg har lagt mærke til, men nu du siger, så er det lige noget, jeg skal kigge efter for at se, om det generelt er noget, vi skriver på dem. eller Jamen, det, er noget, det, er noget, ja, det er noget, udgiverne skriver på dem. Det ja, ja på, præcis. Det kommer fx til ja. at stå på den der Wolfenstein 2, øh, der kommer til Switch, at den indeholder en meget stor download også. Der var mm. bare lidt nysgerrighed på, om det også stod på Fractured But Whole. For vi har fået koder til, sendt ikke fysiske kopier. Mm. Det, det var noget, jeg klar over, men jeg vil kigge på det. Det var meget fra Tanja Jeg tænker Alexander, før du får lov til at lukke, har du så nogle, nogle, nogle, nogle hvad hedder det, closing remarks, hvad skal man sige, noget, noget ekstra, du vil tilføje, kritikpunkter eller andet? Nej, altså jeg, jeg har lidt som Tanja med, at øhm, kampen kan godt blive en lille smule repetitive. Øhm. Men der er man også så heldig, at man senere hen bliver dual-class og opgraderer mere og mere og får flere og flere øh, forskellige klasser, hvilket giver dig muligheden for at skifte din, øh, din moves ud. Øh, så du kan selv gå ind og customize og sørge for, at det ikke bliver så, øh, så ensartet igen. Men jeg synes bare ikke, at den burde ligge på spilleren. Jeg synes mere, at det burde være noget, som øh, spillet selv havde været. Ind og sørge for, at det ikke var så repetitivt. Men ellers ikke. Altså som sagt, det kan jeg sagtens spille, siden du ikke er South Park-fan. Altså, jeg var jo næsten altså, anti-South og jeg øh, har haft det meget sjovt. Ja, og hvad, hvad synes du med det som, som Switch-udgave kontra de mere klassiske konsoller eller PC? Det skal ikke noget for at være helt ærlig, men det er jo igen, jeg har ikke spillet den så meget som håndhold, for mig kunne det jo lige så godt have været en playstation jeg og siddet og spillet den på. Ja, okay. Øhm, nu har jeg også ikke børn. <laughs> ikke andre. Øhm, og ja, øh, yeah. jeg synes, at øh, det er helt fint at komme til Switch, fordi det er sgu ikke alle, der og har både en Switch, og en Xbox, og en Playstation, og en, og, og, og, øhm, Så det er meget godt, hvis, ja, hvis det er det, du har muligheden for, så skal den da også være øhm, Men jeg synes ikke, at det er det, der skal gøre ud. Men de 20 minutter, du havde i bussen, hvor du spillede det, var det den samme fede oplevelse, som på fjernsyn? Det var det. Det var det helt klart. Jeg satte jo bare min hørtelefon i, og så spillede jeg bare. Det var præcis Jeg kan bare godt lide at få det op på en større skærm. ja. Ja, det følger jeg da totalt med, men altså jeg er også canon øh, stor fan af det der Dual, der er en Switch, det er både en maskine og så kan man også fyre det op på TV og... Ja, men bestemt, altså normalt så er jeg også, altså normalt er det jo til skyerne, jeg har bare ikke gjort en stor forskel lige med Fracture på håret. Ja, udover at det er en, en så stor en fil, at man ikke har plads til den på sit uh, interne memory cord i en Switch. Du var nødt til at slette den, du ikke har spillet i lang tid for at have plads til det, var det ikke sådan? Ja, så. men det skulle jeg alligevel have gjort uanset hvad, så altså, det var meget fint lige at lave den forårsrengøring. <laughs> det var cool. Hvad, men så så ja. øh, må Alexander godt få lov til at lukke vores anmeldelse af The Fractured But og så kan man se frem til øh, Tanjas anmeldelse, der kommer i programmet en gang i maj. Selvom South Park har et ry for at være politisk ukorrekt, formår skaberne faktisk at lave et spil med en ganske uskyldig historie på højre plan. Selvfølgelig det interne stridigheder mellem børnenes superhelte, hvor de får sagt nogle grimme ting til hinanden. Men at byens katte forsvinder, og kriminaliteten er steget, er egentlig ikke noget, der får folk til at falde bagover af fordragelse. Spillets funktion med at slås på tur virker rigtig fint, men kommer ikke som sådan med noget nyt. Alt i alt, så er det egentlig et helt lokalt spil, som er din tid værd, selv hvis du egentlig ikke er South Park fan. Men forvent ikke, at det bliver dit livslange yndlingsspil. Jeg har forberedt lidt nyheder, som øh, vi kan snakke lidt om her. Øh, om ind hurtigt eller langsomt, der er noget, jeg rigtig gerne vil høre jeres mening om. Og der er også noget, hvor I måske er ligeglade. <coughs> for øh, jeg tænker ikke umiddelbart, Tanja, at du er den store Red Dead Redemption-fan, for eksempel. Nej. Nej. Det havde jeg pækket fuldstændig korrekt. Hvad med dig, Alexandra? Øh, nej, jeg har aldrig spillet det. Det eneste, jeg faktisk ved om det, udover, at det er så mega ventet af alle folk. Altid. Altså, vi bliver spurgt mindst en gang om ugen ind i games. <laughs> Det eneste, jeg ved om det, det er, hvad min fine veninde, hun har kaldt det, hun sagde, at det var GTA i Western. Jeg ja, ved ikke, altså, om hun er ret, men det er det eneste, jeg har gået ud fra. Okay, man kan selvfølgelig godt sige, at det GTA på heste, men udover, at det GTA på heste, så er Red Dead Redemption et af de bedste spil, der nogensinde er udgivet. Men det er, det er fint, det er fint, det behøver vi ikke at mere. Der er lige i dag kommet en ny trailer. Vi snakker den 2. maj, eller sådan noget, tror jeg. Der er lige udkommet en ny trailer til Red Dead Redemption 2, og nu fordi I ikke er de store fans og whatever, så kan jeg bare lige rifte af, at det, det fedeste ved den trailer, det er, at John Marston er med i den. og John Marston er hovedpersonen for Red Dead, det, det originale, eller ikke det originale, men Red Dead Redemption. Så det er pisse fedt at se ham med, fordi det foregår jo med den samme bande, som man bekæmper i Red Dead Redemption, så det foregår i 1899 det her, hvor det andet foregik i 1911, så vi skal lidt tid tilbage. Det er en fed ting, at John Marston er med. Uh, man kommer nok ikke til at spille ham Men det er stadigvæk fedt at have ham der Fordi han er sådan en ikonisk hovedperson fra det originale spil uh, Og det Jeg troede ikke mit hype niveau kunne stige But det. did uh, <laughs> Så jeg er også tilfældigvis Vild cowboy fan uh, Cowboy filmer, westerns og western, så alt det der, jeg elsker det Og uh, så putter du alt det ned i en, en Ordentlig blanding med noget videospil Og nogle guns man kan skyde, så bliver det mega sjovt Så jeg glæder mig helt vildt uh, Noget andet som jeg, også gerne, uh, som jeg også er spændt på at høre om I til Det er Dark Souls den rungende stillhed taler for sig selv. <laughs> det er meget fedt at høre Peter fortælle om det. Ja, sådan har jeg ja. det også lidt. Jeg har ikke tålmodigheden til det, det er for svært. Nej, ja. Jeg vil gerne prøve det på et tidspunkt, men det er ikke noget, hvor jeg tænker, det er det, jeg skal have lige nu. Og så, det endelig. Alexandra, til juni har du muligheden for at prøve det til Nintendo Switch, for det er nemlig blevet skubbet her. Originalt var datoen den 25. maj, men øh, mm -hmm. det er skubbet nu til en gang i juni. Switch-udgaven. I sender det bare min vej, så skal jeg nok finde ud af det. <laughs> Remasteren kommer stadigvæk her den 15. maj, og i den øh, hvad hedder det, den sammenhæng, så vil der være en, øh, hvad hedder det, beta test netværkstest den 11. til 12. maj, så det er sådan her fra nu, tror jeg, og hen frem til den 8. maj, der bliver der umuligt åbnet op for muligheden på Xbox One og Playstation 4, at man kan downloade softwaren, og så kan man øh, prøve det her den 11. og 12. maj. Øh, og derved hjælpe dem med at og udarbejde netværkstabiliteten. Ellers så er der måske lidt øh, sjovt til fønden, som du kan fortælle videre til ham bagefter, Tanja, at der kommer gratis VM-indhold til FIFA 18 den øh, 29. maj. Ja. Øh, og igen bliver... jeg går jeg ud fra, jeg ved ikke, jeg skal selvfølgelig ikke dømme nogen, hvis nu I er vild med fodbold. Jeg går ikke ud fra, at Tanja er. <laughs> <laughs> men jeg ser dig en del sådan ved siden af, når ja. fønden gør det. Ja. Hvad hva, hvis du nu ser en landskamp, Tanja? Mm. eller hvis du ser et VM eller et EM. Holder du så med Tyskland eller Danmark? Jeg er så ligeglad. Og <laughs> du er så ligeglad? Okay. Faktisk, så, nogle gange så håber jeg faktisk, at de begge ryger ud, fordi så stopper alt det snak om det. <laughs> eller det bliver i hvert fald mindre. Okay. Jamen, du ved godt, når, når de kommer længere og længere, så bliver de bare mere og mere hype. Ja, ja. Og så, så kan man godt blive sådan, Åh, ja, jeg ved det godt. Ikke? Det er en fantastisk så... tid. Det ja. Hvad med dig, Alexandra? Er du til sport på den måde? Overhovedet ikke. Det eneste, jeg ved om fodbold, det ved jeg igennem det FIFA, vi selv. Okay. Men jeg ved, at den DLC, der kommer nu her, det er noget med Rusland, fordi et eller andet med noget Rusland. EM, VM, whatever. I don't even know. Det er, fordi VM uh, foregår i Rusland, men okay. Okay. That's fine. Og derfor så kommer der et eller andet med Rusland i det her nye. Ja. Yeah. Der kommer simpelthen, i gamle dage, der kommer jo et FIFA-spil. Og så kom der et World Cup-spil, når der var World Cup. Øh, I den her omgang har de så valgt at fyre noget gratis DLC i hovedet på folk. Så der kommer noget, en stor download, og så kan man så spille World Cup i sit FIFA 18-spil. Det synes jeg klart er en forbedring af, hvad man ellers kunne have gjort. Åh, oh, øh, bestemt. Bestemt, ja. Der er ikke nogen grund til, og de tjener i forvejen så mange penge på det der Ultimate Team. Ja. Yeah. Ja. Øh. Yeah. Stop yourselves. Men... Øh, jeg synes i hvert fald, det er meget sjovt, jeg vil glæde mig til lidt at prøve at se de der landshold spille mod hinanden, eller simulere nogle kampe, eller et eller andet. Det, det synes jeg er meget sjovt. Øhm, har I været på nogen måde været excited over Nintendo Labo? Jeg synes, det er en rigtig fed idé. Ja. Jeg har, vi har ikke været ud og købt det eller noget, men jeg synes bare, det er, sådan, det, det er en rigtig fed idé. Ja. Og det er altså klassisk Nintendo også, altså, den der idé med at, at samle noget og... Noget simpelt, og gøre det noget, til noget sjovt. Ja. Jeg ved ikke, altså lige her i starten, hvor, altså, hvad de gør med det fremover. Ja. Jamen, det ved jeg heller ikke, hvad de har tænkt sig at gøre. Øh, men apropos det der med, du var ved at sige, med, med, hvordan det går for det, så går det nemlig ikke så godt. I okay. Japan har de åbenbart kun solgt, selvom de har, har solgt mere end God of War, så har de kun solgt 30% af det kartotek, de havde, det de havde på lærer. Og yeah. i England, det er der vi på nu i skrivende stund, eller i talende stund, eller var i stund, det er der, hvor vi har tallene fra, fra England. Der er det kun nummer tre mod God of War og Far Cry 5, som er over det. Ikke? Så selvom det har været en nogenlunde succes, så sælger det ikke helt lige så meget, som de måske havde håbet på. Og nogle news outlets, Eurogamer, og, det var ikke Eurogamer. Det var Eurogamer. Der var nogle andre steder, der, der, hvor de skrev og snakkede om det, som om at det var et flop. Og det tænker jeg måske er lidt sensationalisme. Fordi det er det ikke helt. Det er ikke helt fair at kalde det. Øhm, sælger I mange kopier i GameStop. Det er fedt at have sådan en, en direkte, øh, et input direkte fra nogen, der sælger spillene, øh, Jeg skal lige gøre opmærksom på, at den her udsendelse er ikke øh, sponsoreret af GameStop. På ingen måde. <laughs> øhm, jeg synes faktisk, at vi sælger ret mange nej. nej. Og jeg sidder også lige nu her og tænker, mens det I snakker. Jeg sidder og tænker og kan vide om det, er fordi at lige nu, er er altså jo, vi har lige haft pinseferien, gud, men, øhm, men ellers så børnene. De har, ikke, de har ikke tid, tror jeg. Nej. Og jeg tror, at de, øh, der er for langt lige nu til den næste øh, højtid. Fordi jo, vi har alle vores konfirmationer. Og jeg ved ikke, den er en meget dansk ting, så det er måske for, lidt for meget på mikroplan, men alligevel. Men øhm, jeg tror bare ikke lige, at børnene i den aldersgruppe er så interesserede i labor alligevel. Jeg tror lige, vi skal aldrig strinde ned. Jeg tror også, at forældrene har lidt svært med det der med, at vi skal give 700 kroner for en kasse med en masse pap. koster det ikke kun 550 det kan godt være, at der er 550, det er for Variety Kit, så ja. kan du købe Robo Kit, det koster 650. Okay. Ja. Um, og det er der også helt klart Variety Kit, vi har solgt flest af. Måske fordi det er det ja. billigste, måske fordi det er det, der sådan, ligesom kan laves mest med. Ja. Men jeg ved ikke, måske har det også noget at gøre med, at, og nu er det bare, bare mig shooting this shit, jeg har ingenting at basere det her på, udover sådan en hjerne. Men jeg tænker sådan lidt, hvis det er, at du bruger så mange penge, på noget pap til dit barn, så man måske også gerne sidde med dit barn og sørge for at skære det ud på den rigtige måde og sådan noget, så du ikke bare lige pludselig ikke kan bruge det og dermed have spildt alle de penge. Og det har de bare ikke tid til lige nu. Jeg tror, det ville have været bedre, hvis det havde været lanceret hen over en ferie, altså en substantiel ferie og ikke bare de der påskedage Jamen, det, det er det Jeg tror, de, det, der er noget med en japansk golden week, som jeg... nu, Jeg ved ikke noget om japansk kultur. Golden week? Ja, yeah. og det yeah. skulle være her nu omkring eller snart eller whatever. Og det er derfor, ja, det er nu her. Det er nu her. Ja. og det er derfor det udkommer nu her øh, ja, men det godt, jeg har jo haft noget tid med det Nintendo Labo altså mm? øh, jeg har bygget Så. tre ting fra Variety Kittet øh, og har haft det er mega sjovt med det det er, det er virkelig sjovt og altså du, Tanja jeg har børn vi faktisk både Tanjas dreng og min dreng har næsten samme alder øh, og han har Oscar har, der, har ikke haft tålmodighed til det på nogen måde Øh, han er for lille, han er to år han kan ikke rigtig rumme det på samme måde som jeg havde, måske havde håbet lidt at han ville, han var helt vild med den, den der bil, bil man kan lave sådan en RC car det synes han var <laughs> total magisk at, og den kan køre af sig selv også, hvis man sætter sådan nogle sensorer op det var sådan helt for vildt øh, men det andet er for avanceret til ham desværre øh, og han, jeg sad og prøvede at bygge ting med ham og der, altså fordi man skal ikke klippe det her pap ud det er sådan nogle, øh, de er allerede klippet ud og man skal bare trykke dem ud Nå for fanden, okay. øh, Og han, sad så, så. Han, han er så to år gammel, så han er klart for lille til det, fordi han sad, og tingene gik lidt i stykker, når han gjorde det. Øh, og det var ikke så meget, fordi han ikke var forsigtig, for han forstod godt, at han skulle være det, men han var, havde bare ikke tålmodigheden til det. kan øh, var lidt, lidt ærgerligt, fordi det kunne være sjovt at lave sammen med ham. Jeg tror, man skal op i indskudningsalderen, før det er, at det begynder at være en thing. Altså, jeg vil godt, nu har jeg tid med det, øh, haft tid med det, jeg garanterer, at øh, tre til seks år, der er helt sikkert nogen, der kan bruge det til noget fedt. Okay. Man skal lige være lidt større, man skal, lige have, man skal selvfølgelig også have interessen for teknologien og for noget kreativt, og så er, er der virkelig i, i spanden til en fed, fed oplevelse her. Det er helt klart, det, det er designet til, at man skal være to. Det er designet til, at der skal være en forælder eller en, en anden, der sidder og, og administrerer øh, opskriftsdelen, og en, der så sidder og bygger. Det, det er lavet til det, for der er sådan en knap, man skal holde inden for at komme videre i videoen, der viser, hvordan man skal gøre ting. Det, det, er en, det går ud fra, at det må være et designvalg, øh, der understøtter, at man skal være to til at lave det, fordi det er at når man sidder alene. Øh, mildt sagt. <laughs> øhm, men der er så meget magi i det, og det, det er sindssygt fedt at bygge. Øh. Det, det, det er næsten federe at bygge, end der og at lege med, eller det er 100% federe at bygge, end der lege med, fordi nu har jeg sådan en fiskestand og en motorcykeldel stående, og jeg bruger det jo ikke rigtigt til noget, men det var rigtig sjovt at sammensætte og sætte det samme. Der sker sådan noget magisk, når du sidder med det her flade pap, og du kan ikke se, hvordan det skal blive til noget, og så mens du sidder med det, så bliver det til noget, det er sådan ret cool og virkelig godt designet. Det er det designet. der, hvor jeg så bare vælger at gå i IKEA. <laughs> ja. men det er ikke det samme, mand, for når du går i IKEA, så er den første side i IKEA's bog, det er, hvad du laver, og alle tingene, du kigger på, kan du give mening. Med det her, der får du sådan syv lag flade pap, du tænker at det her, det bliver der aldrig til noget, og så bliver det til noget. Øh, og det er, sådan, det, det er virkelig godt designet til at det er intuitivt at bygge øh, og, og hver del passer ind i et eller andet sted og, ja, men, altså, jeg regner med at tage det med så I får det, altså selvfølgelig ikke hvis der er nogen der lytter med, eller dem der lytter med får det ikke lige nødvendigvis at se, men den 12. der har jeg det med op til produktionen, så man kan se det mm. og man kan lege med det øh, det, det er super årsom jeg er ret imponeret har du så også købt det der dekorationskit øh, hvad er det så nu jeg skal sige jeg skal, skal sige, at vi har selvfølgelig bare fået det. Altså, vi har bare fået det hele tilsendt. Nå ja, selvfølgelig. Men øh, så du har fået det Æ, den, den interesse har jeg ikke, nej. Men øh, jeg har okay. muligheden for det. Nej, <laughs> jeg var altså lige så spændt på at se, hvordan det var, du ville gøre det. Ja, yeah, det var ikke lige noget, der havde sagt mig noget indtil videre. Så, øh. så Tanja, lige så fedt som det ser ud, er det faktisk. <clears throat> Nå, der var lige nogle tekniske problemer, hvor jeg prøvede at få et mening fra Tanja, men øh, lad os bare komme videre til... Eller mindre du lige vil, sige det, Tanja, eller vil komme Hvad var det? Der var spørgsmål. Ja, så er det, Nå, at det, det var med, at det virker så godt, som det, det virker, eller det, det er så godt, som det virker til at være Ja, lige præcis. Ja. Og jeg, jeg, jeg tror også, jeg er bare spændt på, hvad der kommer af spil ud over, fordi hvad, hvad kan man så bruge det mere til, altså når man så har samlet det, og det er det fede lige nu. Ja. Men så, så kræver det ligesom også, at der kommer nogle mere spil til det også. Yeah. Så det bliver spændende, hvad der kommer. Så det glæder jeg mig til at se. Det er klart, jeg glæder mig også til at se, hvilken retning de vil tage det til fremadrettet. Ja. Yeah. Men nok om, øh, om det Nintendo noget. eller os snakke om noget andet Nintendo noget. Jeg har en lille liste klar til jer med store, eller hvad jeg vurderer, med et lille smule input fra jer, som vil være store titler her i maj. Og jeg tænker, at vi kan lige kunne snakke lidt hurtigt om, hvordan vi, hvad vi ser mest frem til på den liste. Så her kommer den. Er I klar? Ja. Yeah. Yeah. Så her allerede den 5. maj, det vil sige, måske når det her det allerede er udkommet, øh, der udkommer Donkey Kong Tropical Freeze. Så den 15. maj får vi noget, der hedder Little Witch Academia, The Chamber, Chamber of Time, tror jeg det hedder. Så kommer der High øh, Rule Warriors, og bemærkning bemærkninger her, jeg ved, at de to her overhovedet ikke ser frem til det. Øh, Nej, Dark heller. Souls Remastered den 25. maj, og på samme, på samme dag kommer Detroit Become Human. Og så den 22. maj øh, kommer steve of Decay 2. Så er der noget her, I allerede med det samme kan sige, I ser mest frem til? Lad os gå med Tanja. Det har jo, Warriors. jeg det Okay. Jeg, jeg har faktisk glædet mig i rigtig mange måneder nu. Det okay. at det skulle komme, selvom jeg har både Wii U-udgaven og 3DS-udgaven. <laughs> og det basically bare er bare det samme jo. Men jeg synes, det er fedt, at det endelig bliver samlet, fordi det var det, der irriterede mig, at der var forskel mellem de to. Okay. At man så får det hele samlet i et. Så jeg glæder mig til at gå i gang med det igen, igen, igen. Og bruge masser af timer på det. Hvad <laughs> <laughs> med dig, Alexandra? Jamen, jeg kan faktisk sige præcis det samme. Fordi jeg har det også til Wii U og til 3DS. Dog ikke med det DLC, som der er blevet udgivet til den gang, som nu kommer med i Switch-udgaven. Så jeg glæder mig rigtig meget til at få lov til at se det. Alright. Um, men ja, det er også helt klart det, der er øverst på min liste. Jeg er ved at se mig en lille smule lun på Donkey Kong. Ja. Men jeg er der ikke helt endnu. Alright. Jeg tror lige jeg skal se hvad andre siger når de har prøvet at spille det. Ja, der er allerede er kommet lidt uh, reviews ind nu, og det ser ja. det ser godt ud i. Ja. ja. i skrivende stund. Men altså det vil sige jeg jeg har også lidt Dark Souls med. Det er fedt det bliver remasteret. Jeg er mest excited eller hvad skal man sige, mest op at køre over det til switchen. Og ikke så meget over remastertingen, Fordi jeg tror meget af de her fans der der der spiller mange sektioner i Dark Souls, hvor der er så meget lag, input lag og der øh, var det hakker og alt muligt. Øh, det er meget mange af de spillere, der lige pludselig kan få en renere Dark souls der vil vende tilbage. og Måske også nye fans, hvad skal jeg sige? Eller, hvad ved jeg? Øh, men det bliver ikke mig i hvert fald. Jeg har prøvet at med Bloodborne her, da det var gratis for to måneder siden. Det synes jeg er en succes. Men jeg tror bare ikke, jeg har tålmodigheden til det. <laughs> Så ved jeg, Fyn ser frem til Little Witch Academia, Chamber of Time. Er det ikke korrekt antaget? Jo. Så en, en lille smule i hvert fald. Ja. Lige, altså, de der japanske rollespil, de plejer jo at være okay, altså. Og der er ikke så meget andet, der udkommer jo, der, ja. der lige er til, til os. <laughs> der, der skulle jeg så sige, der er vi så en lille smule forskellige, <laughs> Tanja, her. Fordi... Ja, det, det er også derfor, jeg lige skulle tilføje, sådan, i vores spilverden, ja, det jeg, vi går op i. Ja. Altså, jeg har stor respekt for, at I gider at sætte jer til at spille de spil. Det synes jeg er fedt. Jeg ved, at Lasse og Christian Hoffmann ser afsindig meget frem til Detroit Become Human. Der var en, en lille sidebemærkning til det, det var det jo på Gamescom, der fik Christian lusket sig til sådan et, et hvad hedder sådan et, et, VIP pass til at komme ind og prøve Detroit Become Human, fordi de havde ikke nogen stand i presseområdet, eller vi fik i hvert fald ikke adgang til den stand. Men til gengæld fik vi så det her VIP-kort i fast queue, så vi kunne gå forbi, køen af alle mennesker, der sad inde i de store haller, sådan at Lasse kunne få lov til at komme hurtigt ind og spille Detroit Become Human øh, på tysk, men stadigvæk Detroit Become Human. Så det, det ved jeg, han glæder sig rigtig meget til. Og jeg har ikke en Xbox, men dk 2 ser konge ud. Jeg var vild med det første. Så, hvis vi nu så skal ja. sige, hvad vi ser mest frem til sådan i fællesskab, så er det jo unægteligt Hyrule Warriors. Ja. I hvert fald med dem, du taler til nu. Ja, det, det, det, det Det er os, der repræsenterer GameToast lige nu. Så det er os, yeah. der bestemmer, hvad vi ser mest frem til. Mm. Ja, det er jo Warriors. Yes. Okay. Jeg glæder mig altså, virkelig meget til at se det. Undskyld, hvad sagde du, Tanja? Det er i hvert fald for mig. altså det. Men Jeg regner ikke med, at det er særlig meget nyt, jo. Nej. Så, ja. men, du, men det, det er gør ikke noget. Gensynets glæde, eller hvad man skal sige. Ja, det er det. Selvom det er sådan, lidt. Ja, det kunne også bare være et nyt liv. Men ja, det er fint nok. Det var så godt, så jeg glæder mig bare. <laughs> <laughs> det synes jeg er mega fedt. Øh, har du noget yderligere at, at sige om det, Alexandra? Øh, nej, skulle det skulle kun lige være øh, her i maj. Vi glæder os til ting. Ja, udebart i ja, den jeg nærmeste. Ja, så er det Hyrule Warriors. Så er det også Hyrule Warriors. Hyrule Warriors. Der. Ja, og så du har også lige en indskudt bemærkning med Donkey Kong Country. Ja, yeah, men ah, det er Hyrule Warriors, der tager den. Okay. Ja. Og for mig, der, jeg glæder mig rigtig meget til at, at tage op til, til, til Hoffman og prøve State op the K2, tror jeg. Det glæder jeg mig meget til. Fordi jeg var kæmpe fan af det første spil. Men udover det, så bliver det det, vi i fællesskab ser frem til, det bliver Hyrule Warriors. Så lad det være den afsluttende kommentar her fra Game Toast podcast episode. 34, tror jeg. Øhm. Indtil vi ses næste gang, så håber jeg bare, at alle får lov til at spille nogle fede spil, og man kan i hvert fald med god ro i sjælen, gå ind og købe sig eh, Nintendo Labos Variety Kit. 1, 2, 3, 4, Traktor. Æh, traktor. Sådan. Så prøver jeg. Traktor. Du har morhjerne. <laughs> yeah. <laughs>